fra Københavns Centrum. Vi er sat live i Ørstedstrækken. Danmarks Radio præsenterer stolt De sprøde heste. Signe Lindqvist og Anders Breinhold er De sprøde heste. En overskrift, som Jon tænder EM-håbet, ikke? Blandt mm -hmm. andet Signe Lindqvist. Yeah. Og Jons gave til fodbold-Europa. Årets huk. Vi tryner også til Tyrkiet. Præger ekstrabladets forside. bt det skød os i kvartfinalen, Jons triumf. Og sådan kunne vi selv at blive ved med alle de dejlige overskrifter <laughs> og spisesæder som prøver det ganske land. På øh, en onsdag, der hedder den 23. juni 2004, ikke? Yeah. Og jeg ved ikke, sige det, lige inden vi lukkede programmet i går, de spredte heste mm. her, ikke? Mm. Lidt i 12 i conformen Så sagde du, hvad nu hvis det er, vi taber? Så siger jeg, så kommer vi videre. Nå, det var da godt, sagde du så, ikke? Det var nogenlunde, det, ordene lød. Men altså, det som jeg jo, øh, og det er også rigtig for en sportsbi, det, det er jeg jo ikke. Nej. Men og, og, og der kommer også OL, og der kommer også Tour de France, så for mig vil det ikke gøre noget, hvis yeah, sporten Wimble ikke var så langt. Wimbledon er lige startet, og der glæder jeg mig til at følge vores store danske tennisorakel, Kenneth Carlsen. Yeah. Men det, jeg så også sagde, det var, at jeg jo synes, at det, øh, altså, det jeg helst ville have, det var, at det to -to, Fordi så ville vi kunne måske gøre italienerne rigtig godt gale i skram. Og det øh, har vi jo forhåbentlig gjort. For fanden, der var jeg. Det er fryd fra Italien. Ja, jeg havde næsten håbet på i går, men øh, så... så øh i stedet for at fokusere på, om vi så øh, Jons mål, hvilket vi kunne blive ved med at se selvfølgelig, men i sportsudsendelsen og optragsudsendelsen i går aftes, ikke? Mm. der ville det have været rigtig rart, hvis vi kunne have set de italienske spillere, have fået nogle udtalelser fra dem, for det ville have været <laughs> så fantastisk at se de spillere kunne slukket hjem. Og jeg ved godt, at ja, man må ikke kovere. Jo, en dag som i dag må man godt. Og ved du have rolig bevægelsen, yeah. Eller hvad man nu skal kalde med deres klaphatte og deres øh, båndsestribede øh, sovedragter og sådan noget, mm. ikke? som i øvrigt er ikke? De var super fede på i går. Men der må godt være lidt mere hune Der må godt være lidt mere råben lidt mere svinen til for at fortælle skøren lidt ligesom det som der er i Superligaen, når den hedder FC København Brøndby for eksempel eller AGF, FC og hvad de nu er, som man hedder de forskellige store opgør, ikke? Okay, så det, øh, det skal vi simpelthen gøre noget ved i dag. Jeg ved, jeg ved ikke hvorfor jeg sidder og siger det her. Jeg er bare øh, på øh, Rusens bølge øh, sejler jeg derude. Jeg synes at det var øh, <laughs> det er sgu en dejlig dag i dag. <laughs> ja, det er det. Det er ikke ingen tvivl. Om. Og vil du være Signe? Jeg kunne godt tænke mig, at, vide, at du fortalte, hvad du fortalte, hvad du lavede i går, da der var fodboldkamp. Ja, yeah, altså... So Altså, der var jo ikke så meget at lave. Først så flyttede jeg lidt om i stuen, det kan man jo altid bruge aften på. Og så ja. øh, prøvede jeg så at, at se noget i fjernsynet, men jeg skal ved Gud love øh, at sige, at der var ikke meget tv, der var værd at se i går. Altså, både alle de dejlige TV Danmark, eller Kanal 5, eller hvad de hedder de ja, fantastiske tv-kanaler. de sendte jo sådan nogle, øh, sådan nogle gameshows, hvor man kunne vinde en nat med en hawaiensk øh, skønhed og sådan nogle ting. Så derfor så valgte jeg faktisk at se øh, sådan en øh, finale i sådan en doko-soap om, hvem der bliver den nye dig på VH1, som så blev sendt i går. Som var fantastisk vor Tommy Roller eller hvad hedder ham der. Det store øh, ja, amerikanske mu musikorakkel, sad med sin store tykke krop og græd hver gang, der var en amerikansk inden der sang. Så det, så det lavede jeg. Det var været en dejlig aften, Signe. Det var meget hyggeligt og fredeligt. I De Sprøde Heste på en onsdag som denne, der skal det selvfølgelig stadig handle øh, lidt om fodbold, fordi vi har tænkt os at prøve at høre, hvordan stemningen er i, så at sige, den italienske lejr i, øh, i Danmark i hvert fald. ikke? Og så øh, skal det også handle lidt om, øh, vi er jo på tur, De Sprøde Heste tager på tur i Danmark. Vi kommer til Roskilde, Bornholm, Samsø, Svendborg, Skagen og Skanderborg i løbet af de næste syv uger. Og så skal det også handle om Sankt Hans. Det er jo Sankt Hens aften oh ja. i aften. Og øh, det er vi jo nogen, som øh, elsker at fejre, så derfor så synes jeg også, at vi i dag skal prøve at finde ud af, hvordan man holder den absolut allerbedste sanghands Og jeg går overveje overvejer, hvordan fanden man tænder et bål, selvom at det vælter ned i lovtykke stråle ja. med regn. Vi kan godt lade sig gøre, det kræver bare, at man, øh, man har brændstof nok, altså man har optændingsvæske nok, ikke? Jeg er sikker på, at der er mange, der gerne vil høre det, for jeg tror, at der er mange, der har fået problem i En Navnet du blandt andet kan møde i dagens program, det er Louise Vold vores reporter, som er i et hemmeligt sted i København. Så kan du møde Peter Lund -Massen, Anders Lund -Massen, som kommer til at være vært på programmet her over sommeren. Hans bror, fordi vi skal nemlig kigge på lokale lidelser. Og så kan du også møde en, som ved, hvad en Sankt Hans tale går ud på, nemlig Jan Gildberg. Velkommen til det du L.O.C. og den øjborg Nu København, herboende Nian på øh, remixet af Joghurt. Faktisk er Nian på vej med øh, hans debutalbum, det kan du glæde dig til. Hans første single begynder vi nemlig snart at spille her på P3. P3. Jeg synes, vi skal tage et på vores mail, den hedder punkt som ikke? Mhm. Mm -hmm. Vi skal lige sige, at Wimbledon startede jo i går, tror jeg nok. Det er i hvert fald, ikke? Det er mere sport, det jeg interesserer mig faktisk ikke for tennis. Jeg er bare mere interesseret i, hvordan det går med det danske tennislandshold, de danske tennisspillere, for spillere som Kenneth Carlsen, Christian Plæs og Frederik Fetterlein stiller, hvis det ikke er rigtig op, vel? Men det er jo... Det, altså, jeg ved ikke, hvad de har drukket, da de var små, vel? Eller deres forældre har sagt, du kan godt noget, du kan godt noget. Kenneth Carlsen's forældre skulle nok have sagt, Kenneth, du kan ikke spille tennis, og det er det, du ikke skal. Du sidder og kigger på vores hår. er han dårlig, eller hvad? Ja, han er herredårlig. Nå, jamen, hvor skal vi kan vi få en reporter til stede, som ved lidt om sporen? <laughs> Vores mail, den hedder vrindsk Og i går, der havde vi jo øh, en, øh, en kok på besøg. Ja, det er noget, jeg ved noget om. Ja. Vi havde Paul Cunningham på besøg. Ja. Og han er jo øh, må måske, øh, måske en af de dygtigste kokke i øh, hele Danmark. Som øh, Johan har en som jo har fået meget, meget, meget fine anmeldelser. Øh, men den her mand var utrolig sympatisk, og øh, faktisk også, synes jeg er uh, selvironisk og humoristisk omkring sig selv og sin uh, status. Ja, for det morsomme er jo, at uh, han har en uh, restaurant, der hedder The Paul, fordi han er fra England osv., den ligger i Chile i København. Ikke? Men da han skulle lave mad til prins Henri, mm. så blev den sgu den lidt opdykkes til Le, Paul. Le Paul. Det, det synes jeg er en sjov historie. Ja, det synes jeg også er sjovt. Men i forbindelse med, at han kom med en opskrift om, hvordan man kan lave mad med luft i, for det er åbenbart det, de, de smarte de ja. spiser i øjeblikket. Ja. Så har vi lagt en opskrift op på vores hjemmeside, som så godt nok er nede i øjeblikket, fordi det DR's hjemmeside generelt er nede, ikke? Men... Øhm, Morten Helsten skriver til os, at øh, det kan sgu være, det lyder meget nemt med den der opskrift på øh, kokyomousse. Altså hvor man tager en øh, kokyocokolademælk, varmer den lidt, sætter øh, den op i sådan en øh, sprøjte, sådan en du laver flødeskum. med Ja, den. Og, og jeg skal lige huske at sige, at, at man putter noget husplast ja, i. Ja, i, det er rigtigt ja, Så den er lidt stiv. To. to plader tror jeg også, der var. To plader ned i... Øh... Og så den bliver Yes. Og så, hvad hedder det, øh, skal den ind og køle i køleskabet, og så skal den ud igen, ikke? Ja. som, Morten, som skriver her, det er sådan set fint nok, men hvem fanden ligger inde med en flødeskumsprøjde med gaspatronen? <laughs> og øh, jeg skal ikke kunne sige, hvor de kan fås henne, men, men øh, det smager godt, når man så endelig får lavet det, og man får fundet en øh, flødeskumsbrøjte med en gaspatron. <laughs> men jeg tror måske også, at, at, at det er muligt, at man kan lave det på en anden måde. Så bliver det måske bare så knap så luftig. Ja. Men altså, jeg vil jo sige til, hvad hedder han? Den søde mand, Morten. der Morten. Jeg vil sige til Morten, at øh, hvis jeg var ham, så vil jeg gå ud og investere i en flødeskumsbrøjte med gaspatron. Fordi hvis det er ligesom er rigtigt, som Broland siger, er mad med luftig er vejen frem. Så, øh, så, så er det jo noget, vi skal bruge i mange år endnu. Og, øh, og mad med luft i, kan man jo åbenbart ikke få nok af for ja, tiden. men så går man altså sulten i sengen. Nej, man skal måske bare spise meget luft. Her meget luft skal man ikke før man... Ja. Rinds snabelag, det er som det er vores mailadresse. Du kan skrive til den med kommentar, Du kan skrive øh, med idéer, med hvad som helst, du måtte have på hjertet. Og så prøver vi at følge op på det i, øh, i løbet af dagen og, og de kommende dage. Og den sidste mail, vi skal tage, ikke? det er Betina som skriver, hvad er der er blevet af den nye fodboldsang. Ikke fordi jeg savner den, men øh, man kunne jo godt spille den i dag. Nej, det kan man ikke. Den kan man aldrig nogensinde spille på tider. Så er det sat på plads. Om et øjeblik, så der der, ja. synes jeg, der skal vi ringe til. Der bliver vi nødt til at ringe til nogle i Jeg synes, hunderetten er på vores side. Okay. Så jeg synes, jeg vi skal ringe til et de lokale bespisningssteder i København. Det er efter andet To West og her Snow Patrol med Norden, som hedder Run. Snow Patrol med Run, og så var det her to Vest med C. Du sikker, hvad er med udsigt? Her på de uh, sprøde heste, der har vi jo den her, som vi kalder for lokalmesteren, som jo er en kvis og en dyst i lokalviden. Og uh, der kan man jo vinde i den her uge to billetter til Roskilde Festivalen Og det er jo uh, simpelthen fordi, at i næste uge tager vi til Roskilde og sender fra blandt andet Roskilde Festivalen. Det er nemlig rigtigt, og uh, det lokalmesteren går ud på, det er, at man bliver sat over for nogle situationer, nogle spørgsmål omkring det sted, hvor vi er. I denne her uge er det jo altså København, at vi har startet øh, vores landsturné rundt i Danmark, og du bliver stillet over for forskellige muligheder. Mm. Jo, langt, eller jo længere du kommer, jo øh, besikrere, eller jo længere kommer du også mod dine øh, to roskilde festivalbilletter. I går, der var det Lisbeth fra Randers, som øh, klarede sig igennem den sidste omgang af quizzen i går, altså. Ikke? Hvilket betyder, at hun er den første, vi har igennem i dag. Hvis Lisbeth svarer på forkert på et spørgsmål undervejs i denne her øh, guidede quiz, lokalmester quiz igennem København. Ja, så rører hun ud, og så kan det være dig, der har muligheden for at øh, vinde øh, de to billetter, og i hvert fald gå videre. Fordi den, som vi har igennem, den lytter, vi har igennem sidst fredag formiddag, vinder de to billetter. Ikke? Så det kan være, at gå hele vejen Resten af ugen, det kan også godt være Lisbeth Røvet i dag, og så betyder det jo altså, at øh, du skal ringe til os. Ja. Og det skal du nu på 70 3 20 70 3 20 er vores telefonnummer hvis du vil det, i det er, er i rigtigt. Er der mere at sige til det? Nej, ikke andet end ring ind nu, hvis du kunne tænke dig at komme til Roskilde Festival. 70 3x20. Jamen, så lad os da høre musik. Og om et øjeblik, så tjekker vi altså temperaturen på vores italienske venner her i Danmark. Det gør vi efter australiske Jets, som desværre ikke spiller på nogen festivaler. Her i Jets, men deres seneste single Over DJ. Jets og roll Over DJ. Hvad skulle man gøre, hvis man skulle have fat i en italiener i Danmark? Man kunne ringe til den italienske ambassade. Mm. Hvis man havde planlagt ferie i... Øh, altså, jeg har tænkt mig, I her til sommer, ikke? Jeg havde jo tænkt mig, at jeg skulle med min kamplet ned til Gardersøen denne sommer. Den rejse, den har jeg aflyst fuldstændig. For jeg så i <laughs> Natasha Krone, hvad fanden hun så lavede i et fodboldprogram i går men Natasha Krone. Hun var nede på Åre Idrætshøjskole, ikke? Åre mm. Idrætshøjskole, eller hvad hedder? Åre. Og interview Lars Hø og Brian Laudrup. Det forstod jeg så ikke lige, men Brian Laudrup sagde, at folk, der havde bestilt ferie til Italien her til sommer, ikke? De skulle nok aflyse den, fordi det kunne godt gå ind og blive livsfartigt. Og jeg synes simpelthen, at vi skal gøre det. Det eneste rigtige sted at ringe hen, hvis man skal have i italiener, det er jo selvfølgelig pizzerier. Ja, yeah. det er rigtigt. Hov hov, tænker du nok. Det er jo de færreste øh, pizzerier, som øh, er, inde, altså, er ejet af italiener, ikke? hvor det er italienerne står Nej, ikke for. hvis det er godt pizzerier. Nej, er nej. Men normalt, så, altså, det er meget mærkeligt, at på et skil, så står der italienske, marokkanske, spanske, græske og tyske pizzaer står der for eksempel Tjæt, så er det nok ikke til de ene der står derinde eller? men Christian Engelborg søger på Tusa kan du ikke ringe op til at det er første den er over på vores liste og det er Forna eller et eller andet det er et uh, pizzeria Digit. som ligger i, uh, i København på Frederiksberg vi tror at de tager telefonen det vil vi i hvert fald tjekke. vide hallo det gør de. Ja, nu skal de tage dem. Der er nok ikke så mange, der bestiller pizza er så tidligt. Jeg vi kan stå over for to muligheder nu. Ikke? Mm. Mulighed nummer et. Vi kan håne dem voldsomt. Ellers skulle vi måske tjekke oppe på det, op på det, at Italien, øh, blandt andet Italiens målmand, har udtalt, at det er en skam for fodbolden. Det er synd for alle mindre børn, der ser, at de kan gå sådan her for sig. Og her, her taler han altså om, øh, om 2-2-resultatet. Det er helt utroligt, det blev 2-2. Det var et resultat, som begge hold havde brug for, det fik de nøgets øh, Christian Panucci, som er jo er, er, er på det italienske landshold, også konstaterer, ikke? Det, er det klart, at det er aftalt spil, skriver han, at komme igen, det forstår alle, eller udtaler han, ikke? I øvrigt, så har vi hørt, at den italienske landstræner, han vil selv skulle være gået af ifølge engelske aviser. Nå, altså efter i går, eller hvad? Ja. Nu prøver vi altså et andet. Pizzeria. Legano Pizza Bar. Legano. Ja, Goddag, det er fra Danmarks Radio P3. Ja, hej. hej. Må vi lige spørge nogle to hurtige spørgsmål? Ja. Hvordan har I det har i, i uh, Pizzerida i dag? Oven på, og Gårdsdagens fodboldsejr? Jeg kan ikke forstå, hvad du siger. Du kan du snakke lidt langsomt. Det tror I. Hvad? Jeg er ikke ja. hvad Hvad er din reaktion på Gårdsdagens fodboldkamp? Resultatet 2-2 i Italien er ude af... Jeg tror, du er italiener eller ikke italiener. Du er ikke italiener? Ja, han en rejse til Portugal. <laughs> han var sur i går at snakke med mig. <laughs> hvad, ja. Har du snakket med nogle andre italiener? H hvordan har hans stemning været så? Ja, det er, det er rigtig sur. Den er rigtig sur? Ja. Tror, øh, tror jeg, øh, er der, var det aftalt spil, tror du? Hvad du? Var det aftalt spil? Ja, det ville jeg ikke. Nej, men det ville jeg jo det er sur, men vi ikke snakker for mig, så. <laughs> ja, Jamen, ved du hvad, vi vil sige... Øh... Tak, og held og lykke til i Italien fremover, ikke? Okay. Du bliver til Danmark, ja. Ja, tak. Hej. Hej. Det fik vi ikke rigtig meget ud af. Han var det, han, han var sgu meget han var meget afslappet. Jeg synes at vi skulle prøve. Men han var prøve... jo heller ikke italiener. Nej. Nej. Forvarne dit fra, det skulle jeg måske spørge om. Du vil spørge om det? Jamen, det er også lige meget. Altså nu du får se. Nu prøver vi at ringe til det første pizzeria finder allegna eller et eller land sted. Det er ikke perfektioner allé i Örk Komavs bedste pizzeria, og det ved vi er i italiener. vi skal ikke kunne sige selvfølgelig om de har en ikke ægte italiener til at stå bag disken. Ved for jeg tror simpelthen, at italienere nægter at tage telefonen i dag. Måske er de så ulykkelige, så de øh, kan ikke klare at snakke med nogen i dag. Ah, jeg synes bare, vi skal droppe det, og så øh, skal vi måske bare spille noget musik, og så satse på, at, øh, at, at, at de her italienere, de øh, sover længe i dag, og så ja. kan vi prøve at få fat i øh, nogle af dem senere. Ja. Er det ikke Jeg en har fornemmelsen, at du skal af øh, øh, med well, noget øh, hævn well, og noget... Well, Nej, jeg prøvede jo sådan set, jeg prøver sådan set bare øh, at starte med at være flink over for dem. Og prøve, jeg vil prøve bare at, snakke at, at, at snak om at stå. Ja, det er forvirret nu, ikke? Men, øhm, ja, ja, ja, roligt, Anders. Nej, men, det skal jeg, nok jeg Bare, bare lad, jeg søger, lad os høre et nummer med Bloodhound Gang, og ja. så... Og så synes jeg bare, vi skal snakke om noget andet end fodbold. Her, okay. der er det Bloodhound Gang. Om præcis en uge, så udkommer albumet, som hedder USA DSB, det DSB, andet album. Og øh, det kommer øh, onsdagen inden Roskilde, og på fredag, næste fredag, ikke? fredag på mm -hmm. Roskilde-festivalen, der får vi besøg af Nephew i uh, studiet her i De Sprøde Hester, når vi sender direkte fra Roskilde-festivalen. Så hvis du har et spørgsmål, du rigtig godt kunne tænke dig, at vi stiller til Nephew, så kan du sende os en mail på vrinsk-dr.dk. På hjemmesiden, der hedder drdk fransk, der er der i øjeblikket en øh, afstemning, som øh, vi faktisk startede i går. Lad os afslutte den og sige, at... Øh, Resultatet blev sådan, at man kunne blandt andet øh, stemme på, om det var Danmark, der skulle vinde, om hvad man troede, Danmark vandt kampen, Sverige vandt, uafgjort, eller 2-2, eller bare, at man håbede, at Italien rørte hjem. 33% mente, at Danmark vandt, 5 mente, med, at Sverige vandt, 1% havde stemt på uafgjort, og uafgjort 2-2 var 21%. Men det, der er det interessante her, ikke? Mm -hmm. det er, at 39%, <laughs> altså den, der flest stemmer på, er, <coughs> bare Italien rører hjem. Det kan godt lide. Men altså, så er det jo der, hvor så er Danmark jo lige fede som italienerne. Hvorfor? Altså, mener, hvis vi også begynder at være sådan håneragtige, ligesom de så har været... Men nu skal der er noget, du må forstå, ikke? Og det er altså, at fodbold gælder alle regler. Okay. Nå, det har jeg så lært i dag. Fair play på banen, forstår du alt det der, ikke? Men man må godt håne. Det må man godt. Okay. Især sådan, som Italien har opført sig, ikke? ind på hjemmesiden DRDK, skorstrej, her er det, er det næs eller everything. Anders, hvordan går det med at finde en uh, italiener? Jamen, der, vi har sikkert fået uh, 100 mails med folk, som har skrevet uh, ring, til ring, ring til min italienske ven, ring til min italienske De vend. Det har må I godt lige uh, give en, uh, en, en tur, <laughs> hvor I sviner ham til Giv en på Men derimod, uh, vi har så valgt uh, at ringe en fyr, der hedder Marco op Og Marco, velkommen til programmet Marco? Ciao Marco oh, Ciao Ciao <laughs> det, det er så det eneste italienske, vi kunne <laughs> Men vi kan godt sige, det var da egentlig meget rart i talen røde i går, og så svarede du. Ja. Du svarede med det forhåbentlige bare ja. Jo, ja, men jeg ved ikke, om vi er vi med i det, eller hvad? Ja, hvad siger du? Er vi med i det røde, eller Ja, det er du. Det er okay. du, Marko. Ja. Du, yes. Marco, øh, sådan som jeg har forstået det, så er, at du øh, et, øh, faktisk, et, det er Københavns største italienske, hvad kan man sige, supermarked, er det ikke rigtigt? Ja, det er det. Som ligger i øh, Sydhavnen i København. Det er det, det siger. Øh, Hvordan vil I have det, hvis der kommer nogle danskere ind i det supermarked i dag i deres rød-hvide trøjer? Jamen det er vilkom. <laughs> hvordan havde du det i går, da den stod da den N22, uanset om uh, uh, Italien de, uh, fik scoret i, i deres kamp mod Bulgarien. Jamen jeg da faktisk på Skudem, fordi For de Italiener jeg har fået tjenet. Fakt at på imoret og Jeg laver mange fejl. Ja. Og så frem fra Lille for siden på så fremmest. Og hvor det bliver spiler sig, man det passer ikke i. Det passede også ikke i spillet. Marco, hvor lang tid har du boet i Danmark? 35 år. De 35 år. Ja. Hvem holdt du så mest med i går til selv? Var det Danmark, eller var det Italien? Ja, det var Italien selvfølgelig. Jeg har 1.60% for Italien og 35% for Danmark. Marco, nu er der jo nogen, der siger det der med, at man ikke tør, man skal aflyse sin ferie, hvis man har planlagt at tage til Italien. Er det virkelig sådan nu, er alle jer hader os danskere? Nej, det er faktisk ikke, men det er noget, det har det af. <fyr> okay, okay nok Det er noget, noget er, så dumme ting. Marco, øh, uden at du formodentlig har læst de italienske aviser i dag, hvad tror du øh, overskrifterne kunne være på øh, de italienske sportsaviser, ikke mindst? Nej, jeg tror, det bliver faktisk meget negativt og om det italienske hold, ja. mens øh, dansk det bliver sikkert øh, råset. Det vil sige, du tror ikke, der er noget med, med, med de vil sige aftalt spil? Det ikke. Det mener det, du ikke? Det, det mener jeg ikke faktisk, og det var øh, en færre kamp. Mm -hmm. en kamp, som øh, det blev spillet faktisk. Øh, dejligt derfor, fra dansk side. Marco, hvor så du kampen hen i går? Jeg så hjemme hos mig selv. Og havde du øh, venner på besøg? Ja, de havde et par stykker, ja. Hvad var de, var de italienske venner? Øh? Ja, det var det også. Og hvordan havde de, hvordan ja. havde de det? Det er aktivt sammen med mig, og no. faktisk også, det ikke, så det er ikke piece, det folk. De var på en måde kæde ligesom mig også i Italien, og der har mødes igen. Men uh, det er bare sådan, det er football. Det er en ja. rundebol, som lige i sidste øjeblik, det kan være uh, udlægget. <laughs> Marco, vi havde håbet på, at nu har vi prøvet at ringe til tre steder, to steder i radioen og et, mens vi er i radioen. Og vi kan ikke rigtig få nogen italiener til at sige, at, uh, at det var aftalt spil. Det er de faktisk skidt af, at spillet er det faktisk, Det kan ikke gøres så meget. De har spillet på dansk og svensk, og de har for at vinde. Det kunne man lede sig. Så det er rigtigt. Det er jeg så glad for, du siger, Marco, og dermed så kan jeg så lukke munden endeligt nu på Anders Breinholt, der bliver ved med at påstå, at italienerne er sure på os danskere, og de hader os, og det er aftalt spil. Det er bare så så dejligt, Marco. Vi gik altså med uforrettede sag. Marco, kan du have en rigtig god dag? Jamen tak, kan du have Ciao, Marco. Ciao, Marco. Jo, det er mere, at jeg kan sige til det, men det er fair nok, det er fair snak, men jeg tror, jeg vil bruge pausen her med musik op til nyhederne. Og så ikke mindst også øh, under lyderne. lige på at tjekke en italiensk og se, hvordan stemning er i den italienske presse. Frem til på er der musik fra Thomas Helmi, og her svenske Weeping Willows og Stairs. Go. Thomas Helmi og Gold Digger. I virkeligheden må Thomas Helmi godt snart udsende en ny single. Nu er man lidt ved at være træt af den her. Ikke mindst også være træt af, at det lyder som Carlos Santana. Nu er der på med Søren Østed. Klokken er 10. <tryk> Danmarks Radio præsenterer stolt Dig i Ørstedskrækken De sprøde heste Et radioprogram uden afbrydelser Signe Lindqvist Og Anders Breinhold er De sprøde heste Vi sidder i Ørstedsparken i København Det er det første sted på De sprøde hestes store sommertur Vi kommer bl.a. til Roskitte Vi kommer til Roskilde. I næste uge så kommer vi til Bornholm Samsø, Svendborg, Skagen Og så afslutter vi tre uh, sommerformiddags-sendinger I Skanderborg på Skanderborg Festivalen. Og med et øjeblik, så skal vi i gang med dagens udgave af vores konkurrence, som hedder Lokalmesteren. Og i går, der var det jo Lisbeth Kristensen fra Randers, der var så heldig at øh, ligesom, bevare have titlen Lokalmesteren i går, da vi sluttede. Men for at hun vinder vores præmie, så skal hun også have Lokalmester-titlen på fredag, når vi slutter kl. 12. Og øh, hvis du tror, at du kan udfordre Lisbeth, så er det altså nu, du skal ringe til os på 703x20, hvis du er at vinde øh, de to billetter til Roskilde Festival. Og det er altså spørgsmål meget simple, måske også det svære, måske også det uretfærdige, måske retfærdige spørgsmål om København, som man skal igennem. Og mm. den, der kommer længst, vinder altså to billetter til Roskilde Festivalen i næste uge. Om et øjeblik, der starter video-kring, Mr. Christen. Mouse Tea featuring Emma Landford is du lytter, som sagt, til De Sprøde Heste, og vi har også en quiz her, som vi øh, kalder lokal mester quizzen som vi øh, skal have gang i nu. Og Lisbeth, velkommen til programmet. Jo, tak. Lisbeth, du var den, der gik længst i går, eller i hvert fald den, som øh, havde haft flest spørgsmål rigtigt, da vi valgte stoppe quizzen ikke? Jo. Du øh, er i Randers. Øh, ja. Jeg bor og Randers i Aarhus nu. Undskyld, men du er daglig leder af hotel? Ja, nej. Øhm... Øh, en morgen? morgenrestaurant? Ja, morgenrestaurant på hotel. Det var, også, ja. det var jo det, jeg sagde, men det var måske ikke alle mine ord, der kom ud af munden nej. på mig. Hmm. Det nej, det er interessant. Det er interessant interessante ja, ved dig, det er, at du har lige fortalt os, mens vi hørte musik, at dit vækker ringer kl. 4.24. Ja. Ikke 4.25, ikke 4.24. Ja. Hvorfor ringer det dog klokken 4.24? Jamen, det er fordi mit vækvur er det indstillet på, at det har en snusknap, hvor det ringer efter 6 minutter igen. Hvad det, <laughs> og så passer dem med, at jeg kan komme op halv 5, jeg skal. Hvad nu, hvis det var, du har sat det til 24, så er det 10 minutter længere at sove, kan man godt sige, ikke? Jo, det er rigtigt. Lisbeth, <laughs> den, den, den kan du tænke over, og så kan du bruge den eller ej, ja, men du behøver ikke tænke over den nu, Lisbeth, fordi nu skal ja. vi nemlig i gang med konkurrencen. Og øh, vi sidder jo og sender herinde fra Ørstedsparken. Ja. Men hvis du lukker ud af Ørstadsparken, så øh, kan du ramme en udgang. Ja. Men hvor mange fejnmæsskader findes der i København? Findes der fire, eller findes der tre? Der findes tre. Det er fuldstændig rigtigt. Det er nemlig Vesterfejnmæsskade, Nørrefejnmæsskade og Østerfejnmæsskade. Lisbeth, for at komme lidt hurtigere frem, så snupper du måske en bycykel, der holder parkeret ude foran parken. Men hvor mange penge skal du putte i for at låse cyklen op? Er det en 10- er, eller er det en 20 er? Det er en 20 er. Det er fuldstændig rigtigt, Lisbeth. Vender du så næsen og kører mod Christianshavn, så vil du snart få øje på et højt kirkespir på den eneste kirke i København, hvor man har en udvendig trappe, hvor man kan gå op til øh, tårnets top. Men hvad hedder kirken? Hedder det Vores Fruekirke eller Vores Frelserkirke? Vores Frelserkirke. Ja, hvor du sej, Lisbeth. Det er fuldstændig rigtigt. Vil man nyde udsigten oppe fra tårnets top, så skal man ikke lide af højdeskræk. Der er nemlig 90 meter ned. Men hvor mange trin skal man gå for at komme op til tårnets top? Er det 400 eller 500? 400. Hvordan ved du det? Det er jeg ikke. Så har du bare en god intuition. Det er en Jamen, det er så godt gættet, Lisbeth. Det er helt rigtigt. Hvor mange spørgsmål der har vi været igennem, og jeg spørger om det? Gerne, 1, 2, 3, 4, har rigtigt nu. Øh, Lisbeth, der er to spørgsmål tilbage af øh, er er de spørgsmål, som vi vælger at stille i dag. Hvis du svarer rigtigt på dem, ja, så går du direkte videre til i morgen. Ja. Hvor Frelser Kirke ligger på Christianshavn. Det gør Christiania også, men på hvilken gade, Lisbeth? Er det Dronningsgade eller Prinsessegade? Uh, ja. Ja. Ja. På Yeah. Lisbeth? Yeah. Det er også rigtigt. Det er rigtigt. Ajde, rigtigt. Ja, det, er rigtigt. Wow, det er besvendende nu. Yeah. Uh, Lisbeth, det sidste spørgsmål, mm. inden du uh, i dag kan kalde dig for lokalmester, det er, at på Christiania kan du købe hippie-smykker, Lafler og Christiania-cykler. Men hvad koster et gram Djurslandspot? som jeg så ikke lige ved, hvad er. Men Det er nemt sige. Ja, ja, det kan jeg godt være ud. Men hvad koster det? 50 kroner, eller koster det 70 kroner? Øh, jeg kender på 50. Lisbeth? Ja. Det er forkert. Ej, det er løg. Det er rigtigt. Åh, oh, ja. nej. Lisbeth? Yeah. Det var ærligt, for det gik ellers yeah. godt. Jeg skal ikke overfordre dig til at begynde at ryge pot eller has oh, eller noget, men øh, du kunne måske godt lige tjekke øh, øh, finansnyhederne og se, om det er med i aften, og se om rakke, når de kører ind over skærmen. <laughs> når der står KFX-indeks, og der står noget med CP, det er Christian og Ja. Og så kommer de forskellige indeks for... Jamen, ja. Og så skal du kigge efter djurslandspotten. Ja, jamen, jeg er kun glad for, at jeg så har hjulpet en anden til at, Arh, at vinde. Jamen, jamen, <laughs> hvad hedder det? Jeg synes, at øh, vi lige skal finde ud af, skal vi tage en igennem, sætte spænding i gang, om et øjeblik eller hvad, for vi har været igennem de seks spørgsmål, og med et øjeblik finder ud af, hvordan det er, det skal ende, det er efter Johnny Deluxe. Drømmer jeg fra Johnny Deluxe. Vi glemte at nævne en lille farmarksskade, men det ændrer ikke rigtig ved quizzen, fordi at øh, Lisbeth, hun gættede på tre, men der er jo altså ja. øh, fire, og den ene er jo blandt andet lille farmarksskade, den vi har simpelthen glemt at nævne. Ikke? Det er rigtigt, men det er, fordi den er så lille, så man nogle gange ikke kan se den. Den er her og lille. Sådan er det, når man er en lille en. Brian, Brian, velkommen til programmet. Tak for det. Bjørn, øh, jeg siger ikke forkert, hvis jeg siger, at øh, du arbejder med lort til daglig, ikke? Jo, det gør jeg. Og kan <laughs> vi kategorisere, hvilken form for lort det er, at øh, du øh, lægger ruder med? Jamen det er. Brise lort og kolort. <laughs> hvis man skulle sige det på en pæn og lidt mere Danmarks radioaktiv måde, så sagde man, uh, Brian, velkommen til programmet. Du kører med gylde? Ja, gylde. Ja. gylde. Hvad gylde. kalder du det selv? Jamen, uh, jeg kalder det gylde og slamaffald. Okay, så du siger ikke, at hvis du kommer til at træde i noget af det, så siger du ikke, pissos. jeg kommer til ja, nej, at, jeg at træde i noget du også ja, ja, siger det. det. Nej, men jeg fik noget dyraffald på tøjet. Er det det, du siger? Ja, nej, men jeg tænker jo egentlig ikke over det længere nu, og jeg har det så mange gange, så går det øh, nu er det. nu er jeg bare øh, ikke så godt længere. Brie, men, Brie, hvor er, kommer du fra? Jeg kommer fra en lille by, der her, ah, ved Holstebro. Og har du stor okay. viden om København? Uh, nej, men jeg har været der op til flere gange. Brie, der er noget, jeg altid har tænkt over. Hvad kan man, kan man sige sådan, at den ene form for gylde, altså griselorten, som Anders jo øh, banalt siger, lugter den værre end kolorten? Eller kan man sige, der er nogen forskel på de to? Ja, der er forskel. Hvad er ulækkrest? Ja, yeah, hvis man skal tage alle lige for for gylde så er det nok Hvad for noget? Minkgylde. Det er lige meget sket at tænke over, så, at det, man hvorfor bruger mængden til, det er til pels, blandt andet, og andre mærkelige ting, man bruger en mink til. Ja. Det skulle man måske tænke på næste gang, man har en med pels på, at det er dens ekskrementer, der lugter. lukket. det lugter rømt. Det er det ja. jeg lige lov jer med. <laughs> og det er fordi, man, de... nu, man jo er vant til det. Men er det fordi, det lukker dig ulækrest, eller hvordan? Ja, det er fordi, den har sådan en... Øh, jamen, jeg kan ikke rigtig forklare altså det. Man kan lukke til noget, der er over øjen, Man kan lukke til noget, der Jamen, det sviger næsen, og det øh, går i øjnene på en men det, det er sådan en greb Det er sådan... Det er ikke noget med alle mennesker, kan lide at lukke på. Nogle lige brækkes over. Brian, det er ved at være, være frokosttid nu, ikke? Så jeg synes, vi skal stoppe snakken. Okay. Og så øh, vil vi høre, hvad, hvad du havde tænkt dig at svare på spørgsmålet, hvad, hvad en uh, -pot ville koste. pot det er jo lidt svær, men jeg tror, det er siger kroner. Ah, men du er det fantastisk, Brian. Det er så godt sejret. Brian, du har vundet retten til at gå videre til i morgen, og så er der så kun fredag med, og fredag finder vi ud af, hvem der vinder de to Roskilde-billetter. Og indtil videre, der har du allerede vundet, fordi du går videre fra i dag, en lille P3-pakke med en P3-t-shirt, en P3-nøgdering og ikke mindst en plade, som også er i pladebutikkerne, der er P3s uundgåelige. Det er en opsamlingsplade med de fleste af de numre, der har været i på P3 i 2004. Så det er du sikret i dag, og så skal du altså bare klare i morgen og på fredag. Så er du Jamen, simpelthen uh, sikret en billet til Roskilde. Det vil jeg der prøve. Christian, ja. kan du have en forsøg god dag? Tak Jones lige måde. Comes From Nothing. De, vi, ja. de sprøde hester skal jo rundt i hele landet, ikke? I den her uge er vi jo i København, nu skal vi til Roskilde, Bornholm, Samsø, blabla, bla, som vi har snakket om. Ikke? Men øh, spørgsmålet er, hvad er forskellen ligesom på de her områder? Er der nogen stor forskel? Kan det være madforskelle? Kan det være mentalitetsforskelle? Øh, måde, man klæder sig, måde, man opfører sig på. på, på altså, der må være en forskel mellem landsdelen, ikke? Mm. Øh, Er der nogle forskellige egenspræg, som gør, at øh, Vendsyssel for eksempel er anderledes mm. end København? Og er Aalborg anderledes end Gæsser? Ja. Skal vi så hverken til Aalborg eller Gæsser, vel? Men Nej. det var så bare lige et... et men ja. Jeg prøvede bare at forklare vise forskellen ja. mellem landene. Og, eller ikke, lande og ikke mindst er der nogle former for lidelser, som man har det ene sted, men som man ikke har det andet sted. Ja, for jeg har jo tænkt over, hvorfor hedder det for eksempel, i næste uge skal vi til Roskilde, Roskilde syge, ikke? Ja. Altså, man skider lige meget, uanset om man har sygdom i Roskilde, eller om man har den i Aalborg, ja. Ja, så har det man det lige et dårligt mave. Og dog, ved man det, ved man det ikke. Ja. Under alle omstændigheder, så er det en meget ærgerlig... Sygdom og sig. Ja. Men øh, Peter Lund Madsen, velkommen ja. til dig. Tak skal du have. Peter, du øh, er jo, som alle jo ved, øh, læge og arbejder på øh, Frederiksberg Hospital. Peter, ja. kan man tale om, om der findes nogle ligesom og øh, sygdomme, som man har inden for specielle områder? I landet? Altså, vi har jo nok... Der er nok nogle lidelser, der findes mere udbredt nogle steder, men det er jo mere sådan noget med, at vi har jo navngivet ledelse, sådan efter forskellige områder der, hvor man så dem første gang. ikke? Mm -hmm. uh -huh. øh, I min verden der kan det jo være meget ærefuldt at bo i en by, som øh, altså, hvor der kom et, et specielt sygdomstilfælde. Der er jo en øh, der en by i Aarhuset, der hedder Lyme, og den er verdenskendt i lægegræd, fordi den hedder Lyme disease. Og på, og på, på. Det er en meget frygtelig sygdom. Så, hvad, hvad er det for en sygdom, Peter? Og oh, jeg kan ikke huske det, men den er forfærdelig. Okay? <laughs> øh, og sådan er der jo mange ting. Men altså, der er jo også videlser, der er hyppiger nogen steder eller andre steder. Ikke? Der er jo der, der, der, der er så mange ledelser, og der er nogle af dem, som simpelthen optræder hyppiger, fordi at forskellige byer eller forskellige lokaliteter disponerer til de her videlser. Ikke? Peter, jeg kunne godt tænke mig at vide, når man hører, at der er en influenzaepidemi på vejen over landet. Ikke? Ja. Kommer det så, den, så med færgen til Esbjerg eller får færgen fra Helsingborg, og så spreder den sig ud over landet? Den kommer til land til vands og i luft. Den kommer fra alle steder. Det er så uhyggeligt. Jeg, jeg, jeg kan godt sige, at altså hvis, altså hvis jeg skulle starte en kriminalroman i dag, ja. så ville jeg starte en kriminalroman, der havde noget at gøre med infektionssygdommen. Fordi jeg har starten på den romanske Og det er noget med, lørdag den 17. januar 1997, gik Kwang Song Yun ind i Vestbyen på Millenot Hotel i Kuala Lumpur. Det blev starten på. Da, da, da. Epidemi. <laughs> ja. Det er sådan, det sker. Hvornår kommer ja. bogen, Peter? Jamen, jeg ved ikke, men jo, den kommer, den kommer, den kommer snart. Okay. Men Peter, hvis man skulle snakke om, øh, nu snakker jeg det med Roskilde syne, ikke? Ja. Og jeg er ikke ret i, at den er lige slem ved, ved der, hvor den nu øh, udmunder sig. Altså, der er den lige slemt, uanset om du så er i Roskilde eller om du er i øh, Skanderborg. Fuldstændig. Men hvorfor hedder den Roskilde Det Var det, fordi første gang var der en, der havde ekstremt tynd mave, det var en, som boede i Roskilde. Jeg tror, men det er jo tro, men jeg kunne forestille mig, at der engang måske har været en eller anden fødevareepidemi som var specielt slip i Roskilde, hvor de simpelthen har haft så dårlig mave, så hele, hele landet har snakket om det. Ikke? Og så er det simpelthen det der med dårlige maver, der kommer noget ud og sådan noget der. Så det, er så, jamen, det er jo ligesom dengang i Roskilde. Det er ja. til Roskildens syne. Der har, sikkert været noget, der har sikkert været noget rigtig meget snavs en overgang i Roskilde. Ja. Peter, nu bor du jo også selv i København. Ja. Øhm, ved du, findes der nogen, hvad kan man sige, københavnske lidelser og københavnske sygdomme? Uh, der findes masser af ting, men der er jo ikke gange. Så vidt jeg ved, har vi endnu ikke i København fået opkaldt en sygdom efter os. <laughs> øh, men, men, men der er i hvert fald ting, som, som... Der er også lidelser. Jeg synes ikke kun, vi skal snakke om sygdom, vi skal også snakke om lidelser. Det er ja. det, det er lettere, ja. ikke? Øh, der er jo lidelser, og der er jo tone lidelser, og der er jo lidelser, man i København i dag. Og i den kommende tid virkelig kan se... Øh, ud, ud, udspillet sig foran sine øjne, ikke? Og han kan se ja. faktisk godt blive bange for at lide af det. Hvilken ledelse er det, Peter? Det er den ledelse, det er den det det gode ledelse. Det er den ledelse, der hedder sommerforventningsforstyrrelse. sommerforventningsforstyrrelse. Sommerforventningsforstyrrelse. Sommerforventningsforstyrrelse. Og det kan godt være, at den engang går over i, i, i, i, i, i Borgbøren som Københavner forstyrrelse, men forligbehed er den sommerforventningsforstyrrelse. Øh, og det er noget, som, øh, som I har lige i dag, og måske, forhåbentlig måske stadig i af, og det er det, der griber ind her. Hvad er symptomerne på den, Peter? Jamen, det, det, er, det er, jeg vil sige på, den, start, den starter i midten af juni. Ja. okay. Øh, og den starter, og symptomerne er, det er to sætninger, der leder frem til det samme svar. Øh, symptomerne er, at man har nok lidt på forventninger til, til den nærmest kommende fremtid. <laughs> det er sommer, solen skinner. Hele ferie-tiden ligger foran en. Ikke? Der er ikke en vej. Man skal få indtryk og og syv uger er uendelig lang tid. Alt er nyt, alt er ubrugt, alt skal til at ske. Ikke? Og jo yngre man er, jo mere ubrugt er det, jo mere glæder man sig. Jo. Og det der, det, der er, det der er, og det er det der er det uhyggelige af de sygdomme, det er, at man bliver fortrængt op i sit hoved og glemmer, at syv uger det er ingenting. Det er ikke længere end januar, og februar. Hvordan kan man kurere den? Kommer det sig selv med årstiden? Eller hvordan, hvordan dør denne det uden? Den her sommerforventningsforstyrrelse, den bliver med 100% sikkerhed kureret i starten af august, når man starter på skolen eller arbejder igen. Så er sygdommen helbredt. Fordi så er sommeren forbi. Men, men det, der er vigtigt, det, det er en meget, meget god artigledelse. Og man skal gå ind i, her man altså, i man den, den her sygdom. skal man skal gå tid. med den ligesom? Man skal gå med den. Man skal, ja. man skal i den her tid. Når solen skinner, så skal man skønne sig ud i Kongens Have eller den nærmeste park. Og så skal man lægge sig ned i solen og glæde sig til alt det, man tror, der skal komme. Peter Lund Madsen, må vi ikke ringe til dig i næste uge, og så måske fokusere på en anden sygdom kendt for Roskilde, end lige Roskilde syne. Det vil jeg glæde mig til. Det gør vi også. Og i også. måde, tusind tak for øh, diagnosen om sommerforventningsforstyrrelse. Peter Lund Madsen, vi ses Peter vi i næste vi uge. Vi Anders Lund Madsen, Peters bror mm. Han er jo også med her i uh, programmet Som vært. Uh, som tiner mm. i programmet Først når vi kommer til uh, han kommer i morgen. Bornholm, kommer han i morgen? Ja, Anders kommer i morgen Nå, Så kommer Anders med i programmet i morgen, det kan man mm. da godt glæde sig til mm. Og, ja, er Sød Peter, hva? Jeg ved at på hjemmesiden, der vil også kunne læse mere om den her ledelse Hjemmesiden hedderderdk-frinsk her var det Lena Marlin og Modest Mouse. Og Anders, nu sidder vi her herinde i Ørstadsparken. Hvad er egentlig det, du bedst skal lide at sidde herinde? Det er, øh, hvis man kan høre Men Kan man høre fugle? Prøv at, diskussionen at skrue ned for, for musikken der. Jeg kan godt lide. Det er, og det er jo så uanset hvilken by, man sidder i i, i Danmark, tror jeg. Ikke? Mm. Hvor der er en park. Mm. Det er det der med, at øh, man er væk fra byens øh, travsel. Hvad hedder sådan noget? Travhed? Travligheden. Puls. Byens Puls. Og herinde kan man slappe af. Og der mm. ligger en café lige ved siden af, hvor vi sender den hos Jenter, et dejligt sted. Og det er sådan er der er mange parer rundt omkring, mm. hvor at, øhm, man kan sidde og nyde mm. livet og nyde, nyde og, nyde. Kan sidde og nyde atmosfæren. Det er ikke min dagdag, kan du godt høre. Ja. Ved du, det hvad det bedste, synes jeg, det er? Det som lige nu for eksempel, hvor du ikke sidder og ryger smøger, ikke? som ja. du ellers ved Gud at fyret nogen ned af, ja. ja. Så står der en meget stor hyldeblomsterbusk lige bag ved dig. Og når så du ikke sidder og ryger som nu, så kommer der simpelthen den dejligste duft af hyldeblomst herovre. Som jo minder en om, at det er Sankt Hans i aften. Fordi hylden blomster altid til Sankt Hans. Og at man i weekenden nok skal se at få lavet noget hyldeblomst saft. Er hyldeblomsten tegn på, det Sankt Hans? Ja. Hvem siger det? Sådan, ja, det siger du, sådan men... er det, sådan ved, det. Det ved man, når man kommer fra landet. Det er en regel? Jamen, sådan er det. Nå? Det er jo ligesom, at, at bøgen springer ud 1. maj. Det er, nogle, det, er nogle, det er sådan en cyklus, naturen har. <laughs> <laughs> ja. Tak. Tak skal du have, Signe. Tak. I øvrigt, så skal vi lige følge op på vores, vores fodboldsnak om et øjeblik. Fordi at øhm, vores fodboldsnak fra tidligere med, at de italiener, vi nu har snakket med her i Danmark, den lille undersøgelse, vi har lavet, det viser <laughs> ja. sig, at italienerne i Danmark, de siger, at det er fint nok, men i Italien, der er det gået helt anderledes til. soft sell tainted love på her sportens hjemmeside, mm. Der står man kan man læse en historie som er tjekket ind her for en lille halv times tid siden, hvor der står at den danske det danske generalkonsulat i Milano, ja. i Italien ja. har fået der, her til morgen det de er mødt på arbejde. Dem som arbejder i konsulatet, var døren til konsulatet omlægninget med æg. Så det der med, at øh, danskerne, de italiener, som bor i Danmark, er åbenbart meget roligt omkring gårdsdagens kamp, og mm. sætter dem, nok, og mm. der var ikke nogen øh, konspirationsteorier, at mm. de er blevet begravet osv. Men øh, sådan er det åbenbart så ikke i Italien, blandt andet, der har der været masser af øh, telefonopringninger til generalkonsulatet i går aftes for vrede italienere, og man er ude i så farlige trusler. Og så farlige ting, som at man har troet med, at man vil punktere dækkende på konsulatisk biler. Det er altså... er det da ingen indtag, Ej, det er var? altså det er godt nok uh, fodboldbøller. Og så kan vi til hørt fortælle, og det er så også i gang, vi om fodbold i dag, ikke? Kan vi fortælle, at, uh, for de, det er 10 gange. at de, de italienske aviser de, uh, faktisk ikke skriver om, at uh, det var, de var aftalt med 2-2 mellem Danmark og Sverige. Tværtimod måde så skriver de mere, at uh, de synes, at italienerne simpelthen spiller for dårligt, og det er det, de beklager. Og ikke mindst også trænerens indsats for det italienske landshold. Det synes jeg, der er meget godt, eller hvad? Ja, du, det er du, du er svært begejstret, kan Ja, jeg er svært begejstret. Men jeg vil da sige, at jeg synes jo ikke, det er så underligt, at, at for eksempel den gode Marco, som vi havde igennem tidligere, som sagde, at han var slet ikke sur på danskere, når han elskede elsket, og han synes, det var så hyggeligt. Altså, når man har en italiensk butik, og er ene italiener eller måske ti italiener mod 500.000 danskere, fodboldglade danskere, så står man jo heller ikke frem og siger påhør i nogle fjolser. Nej, måske ikke. Næh, men det med det, men kan da godt være lidt ærligt. Altså jo en del, øh, Thomas han udtalte jo i går, at han mente faktisk, at det var svært, at det skulle være røget ud, for Italien spiller meget bedre fodbold end Italien, det synes jeg, der meget godt sagt. Nu spiller han selvfølgelig også i Italien. Så bliver han selvfølgelig nok nødt til at sige det, ikke? For ikke at blive helt ønset, når han kommer hjem. Men der skal noget mere kærlighed til fodbold. Det er det, det, er det vi skal have. Og du ved du, hvad det har du, Anders? Og det skal du vide, det er jeg glad for. Tak, Fordi siger. så behøver jeg ikke have det, for du har for os begge to. Nu skal vi have en sang, ikke? Jo. som øh, rygtet vil vide, at øh, det er Tim Christensen, der har skrevet. Jeg ved godt, historien er gammel, Nå, ja. men øh, det her det er Gunner Haunted Honeymoon. Det brugte punktum, før det var det danske nu med Any Other Girl, og så Gunner med Haunted Honeymoon, hvor der var en ghost Rider på, som efter scene skulle være mm. Æ, Tim Christensen. Tim Christensen. Og, og jeg, Gunner, det er ham, der vandt øh, Stjerne for en aften. Ja, det er rigtigt, ja. Og jeg interviewede Tim for tre ugers tid siden, hvor han... Øh, med meget jo ni stemme på det kraftigste afviste, at han skulle have skrevet sangen. Så jeg vil at ja tro, det er ham, der har skrevet den. Det tror jeg også. Vi skal jo altså sende fra alle mulige forskellige steder i landet, og et hvert sted, mange kender godt Skanderborg Festival, og mange kender godt København og, mm -hmm. og så osv. Der er også mange, der, der kender Parken i København, det danske nationalstadion, hvor... at Uh, landsholdet spiller, og FC København jo også spiller, ikke? Mm. Men mange har aldrig været behind the scenes i parken. Bag facaden. Og alle de steder, hvor vi vil komme i Danmark og sende, der vi vil vi finde nogle steder, som vi har valgt at kalde de hemmelige steder, ikke? Ja. Yeah. Og lige nu, der er vores reporter Louise Wolf på vej til Østerbro, på vej ud i parken, for at give dig et behind the scenes indblik i, hvordan Danmarks nationalstadion ser ud. Det skal vi jo efter betrænøderne. De kommer her, klokken er 11. Fra Københavns Centrum. Hele ugen live i Ørstedspark. De sprøde heste. Signe Lindqvist. Og Anders Breinhold er. De sprøde heste. I dag er det jo uh, Sankt Hans Aftens. Lige nu er det Sankt Hans Aftens dag. Men i aften der er det bål. Der er det uh, Schupeduer-sange, vi skal synge uh, rundt om et bål. I formodentlig pisseøs regnbær er et eller andet sted i Danmark. Fordi, at øh, i dagens politikken, en øh, højkulturel avis, som politikken, har valgt at øh, sætte fokus på, hvordan vejret har været de sidste 10 år, øh, Sankt Hans Aften, ikke? Ja. Og i øh, 93 der var det sådan lidt blandet, der er både en sol og, og en, øh, en hvid sky med lidt regn ud fra, Og sådan ser det faktisk ud, undtagen i sidste år, der var det helt sort og ja. regn, Og det var det så i øvrigt også i 97. der er lidt lyn også, her. Uh og så i år, der har man så øh, lovet regnvejr, med den seneste vejrudsigt fra DMI, ifølge Ekstrabladet, skulle være, at øh, det bliver tørvejr i løbet af aftenen, i hvert fald øh, i det østlige Danmark, og især øh, omkring Nordsjælland og Københavnsområdet, men resten af landet, ikke? så øh, kan det godt regne. Men øh, der kommer et mega regnskyld, øh, især. I syd og i den nordlige del <hansimpression> af fillet. Du bliver aldrig meteorolog. <går> altså ting, hvor vi samtidig så skulle jeg kompilere det med at stå samtidig. op ad en grøn skærm, hvor der ikke er noget at så pege. <hans microphone> det kunne være sjovt. Men det vi er frem til jo, det er jo, at øhm, Tomt Hans Aften, ikke? du har ja. en liste over, hvor folk de holder taler henne i aften, og det er jo alt... Hvad der findes af mennesker rundt omkring, som skal holde en uh, båltale? Ja, altså der er, jo mange, øh, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange øh, taler. Øhm, og man kan sige, det er jo meget sådan nogle øh, klassiske, som øh, Flemming øh, Ples, øh, den ved, øh, ham præsten ud fra ja. Christianshavn, ja. og øh, hvad skal man sige, overborgmesteren, og øh, sådan nogle kommunalfolk, og Carsten Islington og sådan noget. Men man kan sige, den, den, øh, den øh, båltaler, som undrer mig allermest... Øh, og, det, og det kan godt være, at han bliver ked af det over, at jeg undrer mig over, at han skal holde talen. Men, men det må jeg sige, det gør jeg. Det er en, der skal holde en tale på øh, noget, der hedder Christianshavns bådudlejning. Ja. Så hvis man har været på Christian Christianshavn, så ved man, at øh, det er, øh, det, det er et forholdsvis lille sted. Ja, ja, det er en lille som ligger ned i en lille tømmerflod med et kan man sige. Og øh, der skal Alagami holde båltalen. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad boldtalen, øh, hans båltale gik ud på det hele taget, de kan også være mange steder. Jeg kan da huske at ude i Ølstykke, hvor jeg jo kommer fra, at der var det jo den lokale borgmester, eller hvis han så ikke, eller hun ikke lige kunne, så tog man bare en anden tilfældig fra byrådet. Ingen, anden, ingen aner, hvem det var. Eller den lokale vandværksmester står så og holder tale om, hvor godt det er gået for kommunen, eller, eller hvad det er, de her taler skal handle om. En, som ved noget om taler, ikke? Ja. Det er... mister Jan, Tale. Jan, ja, Mr. Tale himself, faktisk. Det er Jan Gindberg, en mand, som jeg da også skal læse om i, i dagens avise. Jan, han er med i programmet om et øjeblik, fordi, at, øh, han er om nogen mand, som kan lave en, en psykoanalyse. Hvad hedder det, man lavede der med i skolen der, man stille, når man skulle øh, sidde og øh, analysere en tekst. <laughs> det, går, det, det ved jeg ikke hvad. Er. Har du aldrig gået i Jo, men øh, jo, men jeg, jeg tror ikke at jeg på den måde har psykoanalyseret nogle tekster i skolen. Nå. Men i hvert fald så har vi kendt med i programmet om et <laughs> øjeblik, hvor Jan han vil fortælle om hvordan han tror, at de her forskellige taler rundt omkring i landet de bliver til. Inden da, der skal vi blandt andet have musik for Franz Ferdinand her om Matané. Franz Ferdinand Roskilde aktuelle Franz Ferdinand med... Matine. Og i Roskilde område i hvert fald, der befinder du dig, Jan Ginberg. Velkommen til programmet. Ja, tak. Hej skal du have. Hej skal du have. Ja, hej, <laughs> hej skal du selv have. Hej skal du selv have. <laughs> øhm, I aften, ikke? Øh, jeg ved ikke, om du lytter til radio, men vi lige snakkede om, at øh, man lover et ordentligt regnskyl i løbet af dagen. Og nogle steder i landet kan man være heldig, at det kun regner lidt, andre steder regner det meget, og nogle steder vil det formentlig aldrig nogensinde regne, ikke? Ja, yeah. Ja. det er klart, at, at Peter Tanef, han får jo kronede dage i aften. Ja, han, kan sige. Jo, han kan jo for, han, kan, han kan turde ned rundt hele landet Jamen og jeg, jeg ja, ja, ja, Jeg ville da blive svært skubbet, hvis det var Tanef, han ikke var rykket ud til et bål i aften i tv 2 været og stod ude foran et bål, der, hvor det regnede og sagde, se, det regner, det bliver en dårlig aften. Jeg stod, stod ude i bålet, mener du simpelthen, ikke? Jo. Ja. Jan, i dag, der springer du ud i uh, politikken som en slags uh, Sankt Hans Aften-båltale-ekspert, ikke? Ja. Er din nye beskæftigelse blevet at være en slags båltalernes spændt doktor? <laughs> det er måske så meget sagt, Nej. men det er jo klart, at, at det der komik, det var jo ikke. Det er jo, jo brødlys der var, og så, altså, så er man nødt til ligesom at differentiere ud, ikke? Branch ud, er det ikke det, det hedder? Øh, og jeg forventer, at der, der er et stort marked, i hvert fald i dag. Øh, ja. I dag er der rimelig stort marked for så sådan noget, som Sankt taler. Hvad tror du, Jan, hvad, hvad kan du tro, at over overordnet bliver i år? Altså, øh, nu, har, nu har jeg jo studeret det en, en, en indgående del, og jeg vil sige, at, at, at, at hvis man læser en del båletaler, så vil man faktisk overraskende finde ud af, at... Øh, at desserter er en ting, som, øh, som, som altid vender tilbage i mange båltaler, Og det, det er meget mærkeligt, at øh, ordet Marings optræder faktisk <laughs> <en> utrolig <laughs> overraskende mange øh, båltalere. Fordi man kommer tit omkring nogle politiske ting og associationer. Og man skal helst have citeret øh, Stavning eller Hilmer Bavnsgaard. Ja, Jan, Jan, eller, Jan, Jan, Jan ja. så bliver nødt til at oprøde der og spørge, ja. hvad fanden har Stavning og Marenges med hinanden at gøre? I hvilken, jamen det er det, jamen, og det, jeg har jo ikke svaret, jeg kan bare konstatere, at at øh, ting, som øh, indgår i desserter, at det er, det er tit, øh, jeg vil ikke sige, det er et tema, men det er tit noget, som, som folk, i runder en tale af, med, ligesom for at, at forsøge noget surt, ja. <laughs> et, et surt <laughs> budskab, så. så prøver folk altid tit sådan, ligesom at runde af med, med en reference til noget sødt, og deraf øh, muligvis kommer Marengs ind, som en, som en øh, og det jeg ved ikke, at det lyder som løgn, men, men det er faktisk, øh, jeg, har, jeg har søgt på nettet, og utrolig mange bogtaler, i forhold til andre ord, man søger på, indeholder ord om Det synes jeg er et godt fif, altså det er et godt træk, men, men hvad er noget som, nu Anders han har jo hele dagen snakket om fodbold og den der 2-2 ja. kamp. Er ja. det også noget, som vil gå igen ved alle taler, tror du? Det, det er jo klart, at, at det, jo, det er jo altid fedt at referere til noget, til noget aktuelt, ikke? Og, mm. og, og det jo, da, men, men det der også er en boldtale, det, det er jo tit det der sådan lidt, lidt store, altså store træk. Sådan noget med, du ved, at af, af, siden tyskerne gik uh, vandt over sit i og sådan noget <laughs> der, ikke? Og ligesom at forsøge at få det linket op med noget aktuelt. Og så lige specifikt med, at Jon Day scorer to mål, ikke? Og laver kyssemål med pegefinkerne og sådan noget der. Det er jo skide svært ligesom at, at... det er jo svært at vide på forhånd. Så skal man og kæve den om formiddagen, jo, øh, jo. Jan, ved du, om, øh, om, øh, om der er nogen, der er blevet taget i, at holde den samme tale flere år i træk? Øh, altså... Det ved jeg faktisk ikke, men det skulle ikke undre mig i hvert fald, når man ser... Øh, jeg, tror, jeg tror, der er nogle politikere, som, som står i hvert fald <lødselig> muligvis i Brogst Idrætsforening, og pludselig tænker, det her er lort, det har jeg sagt før. <lødselig> Så jeg har ingen beviser, men jeg er ret overvist om det. Jeg har selv stået i en situation, hvor jeg har tænkt, hold da kæft, det her, det lyder som noget, jeg har sagt før. <laughs> så, så, men, men jeg tror ikke, der er beviser på, at der er nogen, der, hvor, hvor halvdelen af publikum og rejser op og sagt, øh, en tiger, det har vi hørt før. <laughs> men jeg, ved, jeg vil bestemt ikke afvise, at det er sket. Jan, øh, nu når vi så har udnævnt dig til at være den nye bogtalerne spændt ikke? Så vil vi godt om et øjeblik sætte dig over for øh, et par opgaver, og du skal give et bud på, når vi nævner nogle kendte danskers navne på, hvad du tror, at deres båltaler vil indeholde i aften. Ja, okay, fair not. Det er godt, så bliver du hængende. Det er godt. er Child og Independent Woman. Og Jan, du er stadig mere os, Ja, Jo, jo. Må jeg spørge om, at du skal holde en båltale i aften? Øh, nej, jeg, jeg har for første gang øh, i, i mange år, har jeg faktisk øh, haft mulighed for at, øh, at sige nej. <laughs> nej? Nej, ja. nej, det vil nej, jeg ikke. I år vil jeg grille pølser, og så vælger jeg det, det selvfølgelig at blive rigtig lavs i men sådan er det lige Så, ja. men Nå. i år kan jeg vende pølser. Nå, men det synes jeg er glad, det er jeg glad for at vide. Øh, men, men, men Jan, den her tale, som jo er trygt i avisen i dag, ikke? Ja. hvis nu, at man ikke har fået skrevet en tale til i aften, er der så nogen mulighed for, at man øh, ved hjælp af et øh, beskedent beløb, øh, ligesom, som man kan give dig, kan Nå, så få lov til at... Downloade det simpelthen, ja. Vi ja, det man... din tale fra politikken. Og så, og så bare køre den af i, så... en, i en, en, <laughs> så... en real player, ja. over, over nogle computerhøjtalere. Ja, et eller andet. Altså, det synes jeg, man skal snakke med politikken om. Jeg tror jeg helt sikkert, de solgte jo det der Mary Donaldson-interview på nettet til, til... Altså, det har nærmest finansieret hele politikens hus i en uh, i, uh, månedsvis nu. Så det er ganske overbevist om, man kan. Men okay. ringer ind til politikkens hus efter, efter tør fra den er rent, han ikke andet. Det er et godt trick, hvis der er, man mangler en tale til i aften. Ja, det tror jeg. Det Jan, tror jeg. Øh, vi har øh, tre personer, ikke? Ja. som vi ved skal holde tale i dag. Ja. Og øh, vi kunne godt tænke sig videre at få dit bud på, hvad de her tre forskellige personer vil sige, eller hvad deres hovedtema er måtte være. Ja. Truls Kløvedal. Den store danske eventyr, ikke? Ja, han vil dig op på en kasse op ved Luciana. Okay. Og øh, hvad tror du, han vil sige den gode Troels Kløvedal, når han står foran øh, kunstmuseet Luciana? Altså, øh, jeg, altså, jeg er helt overbevist om, at han vil nævne Biscay øh, og, og Galapagosøerne, Fordi jeg tror ikke, man kan komme uden om Troels Kløvedals foredrag, eller, eller at han siger noget uden af Biscay og Galapagosøerne. Muligvis laver han en sammenligning med, med Galabagårdsøler, øh, og så den måde, Anders F. han på, måske <laughs> Uh, <laughs> måske kan han lave noget med, med, med, med hvad det, det stirrende øje af uh, temaet. Og så laver han en reference til Anders der, der, der måske stiger ligesom øjlerne på Galabia, og noget og noget. noget det. Det er måske i den retning, kan jeg forestille mig. Men det er helt sikkert, at der bliver noget der bliver noget, sejler noget og noget yep. med syv knop og noget af det. Jamen Jeg tænker på, han, <laughs> kunne man forestille sig, at Troels han simpelthen laver et tv-program om hans tale? Åh, oh, det er så stort igen. Nu har han jo lige øh, han jo lige været i Kina. Jamen, det er det, jeg mener. Det ville måske være meget oplagt for ham. Men han laver tv programmer om alt, hvad den mand foretager. Ja. Det er den det er en idé. Det er den og idé. det mærkelige er, at Nordkaberen altid er med i billedet. Så man kunne, måske, kunne han lave den ultim måske skulle han tænde ild til Nordkaberen, ja. og så simpelthen lave en udsendelse, hvor at han, at han talte med, med Nordkaberen brændende i baggrunden. Jense. Det ville da være det, det, det ultimative program. Ja, så er der Københavns ikke. Jens Kramer oh, ja. Mikkelsen. Han skal ja. holde tale for en mindeangræd i Nyhavn i København. Hvad tror du, han øh, han han op med i aften? Altså hvis han, øh, hvis han skal bagpaddle så ud af sin hjemløse sag der, <laughs> så kunne jeg der forestille dig og i han vælger Nyhavn som, som, som location for sin tale, så kunne jeg da forestille mig, at han bruger trækket med, med at love gratis til til alle og med og alt muligt. Jeg tror, jeg tror det vil meget med at han vil love ting som, som afgående. Okay. Eller også vil han, øh, eller også vil han vælge øh, Bill Clinton øh, trikket og så sige øh, og så så så live så ud af det måske. Yeah. Altså eller jeg tænker ja, nu snakker vi ikke engang. Jeg snakker engang en lidt udenom nu kan jeg mærke her. Yeah. Æ, tema, tema øl og løgn. Øl og løgn er temaet. Eller, eller og, og og måske laver han den lille fifi hvor han så øh, stryger ind og så bare kalder det øl og løgn. <laughs> øl og løgn. Øl og... Ja, måske, eller altså, den græde, den grædende krammer, hvor det så viser sig til sidst i talen at det kun er ikke på grund af løgnen, at han græder, det er simpelthen han løj. Det er løgn. Altså, at det ja, er løj. Ja. jeg synes på en måde, jeg synes på en måde der er noget der er noget tiltrækkende ved den tale, som lyder ja. spændende. øller løj. Ja. Det løj, så den sidste beite vi... Nyhavn ja. med mindeanker. Ja, det er det. Øller det... Hvis han råber øller løj, så tror jeg at han reagerer på det. Jamen, det er jo, vi kan prøve. Det sidste, ja. vi godt vil have dig til at give et bud på, det er jo øh, en taler, som jeg øh, forventer mig meget i aften, nemlig Allagami, som jeg skulle tale på den her tømmerflåde ude på Christianshavns øh, bådudlejning. Hvad ja. tror du, den vil handle om? Øh, der må jeg sgu sige, at den, øh, den er straks en lille smule mere tricky, for den rummer. Altså, øh, man kunne jo se Allagami over på en, en tømmerflåde ville jo, altså ikke foran af hans udfarver lige, men altså, det kunne jo, man kunne jo godt jeg forestillede, han pludselig blev enormt politisk, hvis snakker om både eller noget, men jeg kender jo, eller ikke kender, jeg har mødt Allergan, og jeg ved, at han har en utrolig stor hånd. Og, og, og det gode ved, når man holder en tale, at hvis man kan på et tidspunkt pege finger, altså hvis man kan knytte sin hånd og stikke pegefingeren ud og pege i en retning, så virker man meget mere overbevist. Og, øh, og der kunne jeg godt forestille mig, at øh, Allegami han, han har altså nærmest en pejsinger som en år på en, en robåd simpelthen, så, så han kan måske, øh, hvad, fanden, hvad fanden snakker Allegami om? Det er især med med et godt spørgsmål. Altså, øh, øh, Jamen, ja, ja, skal vi... måske bagværk igen? At kommer ind <laughs> Må jeg så afslutte denne snak med at sige, jeg er overordnet, så kunne du godt forestille mig, at det bliver noget med, med madvarer generelt, som uh, Sankt hans talerne ja. kommer til at handle om i år? Løg og marines. Og, og, og jeg ved godt, det lyder som, som lidt, og selvfølgelig er der store politiske øh, linjer, der bliver trukket op, og sådan noget, men folk har en tendens til tit at, at køre madvarer ind som sådan nogle ting. Og det kan godt være i år, at, at folk simpelthen vælger at gøre det til et tema mere, end de har valgt før, fordi den politiske situation er så uoverskuelig, som den er. Jan, tusind tak, fordi vi må forstyrre dig, og gode okay. grillpølser i aften. Og, og god sang, glædelig sang, ja, sang Hans? Selv glædelig sang Hans. Og lige, tak. Han, Jan. Går, hej. tak, hej. Signe, skal du overhovedet se et bål i aften? Ja, mindre det siger, at regner, så har jeg tænkt mig at gå en tur ned til vandet. Der er også en i fodbold, det må vi ikke glemme. Nej, men den springer jeg så over. Der bliver sendt i aften. Lidt senere, så skal vi øh, finde et hemmeligt sted i København. Her der er det Kien og Somewhere Only We Know. Lisa Lopez og Stay I Missed og før det var det Kien med Somewhere Only We Know. Øhm, nu her, når vi laver de sprøde hesting, så har vi jo snakket om det der med, at vi skal rundt i landet, og er ligesom de her steder, hvor der er jo alle mulige folk, der kan komme ned og glo. Ikke? Mm. Men der findes jo en hel masse steder i de her byer, hvor man aldrig kommer. Ja, og det er øh, steder, som øh, måske ikke altid er åben for offentligheden. Steder, hvor man siger, man tror, man ved, hvordan det ser ud derinde, ikke? Men nej, det gør man ikke. Man kan sige, det er, vi vil godt give dig som lytter, at Sprydheste er en mulighed for at komme backstage forskellige steder. De forskellige steder i landet, hvor vi nu engang sender fra, ikke? Mm. Og i København, der er der en Masse steder, som øh, man synes, man kender rigtig godt, men øh, når så kommer til stykket, jamen så aner man ikke, hvad det er. For eksempel kan vi godt afsløre, at i morgen, der øh, har vores reporter Louise Vold fået mulighed for at komme ind i frimor altså Frimor-Logiens hovedkvarter på Blindupsvej i København. Det er et sted, som normalt er totalt lukket for offentligheden. Men øh, det er altså først i morgen, fordi da vi sad i går og holdt redaktionsmede og snakkede om, øh, hvor vi skulle hen af hemmelige steder i dag, så var det simpelthen sådan, at hvis vi vandt fodboldkampen, så ville vi undersøge, hvordan landsholdet har det, lige før de skal ud og spille. Og det er så altså derfor, at, at vi har sendt Louise mod uh, Parken, Danmarks Nationalstadion, ikke? Og der er dog masser af mennesker, der er måske 40.000 mennesker, eller et par 40.000, der er inde hver gang der er fodboldkamp, og alle de, de fleste danskere har måske været der i forhold til koncerter, været inde til fodbold, mm. eller andre arrangementer der er derinde, ikke? Speedway kunne det også være. Men et sted man aldrig har været rigtigt, det er inde i omklædningsrummet, og det er af de største omklædningsrum i, på, på, på den stadion, ikke? Måske, ja. Og Louise, hun er lige nu. Ude i parken, om et øjeblik, der spiller vi om til Lise direkte fra Danmarks Nationalstadion, og så giver vi dig altså muligheden for at få en, en vidnesberetning via ord, skarpe ord fra en skarp reporter på et skarpt sted. Det bliver parken Behind the Scenes. Det fik jeg så teaset rimelig godt, ikke? Her er det Filur og I Want You. Filur og I Want You. Og netop nu i parken, der skulle du øh, gerne være kærlig, er det ikke korrekt? Det er fuldstændig korrekt. Jeg står lige præcis i den tunnel, som landsholdet løber ud af, når de løber på banen til landskampe i parken. Men jeg har tænkt mig at gå den modsatte vej. Vi går ind i selve parken, fordi vi skal ind og kigge på et af de her meget, meget hemmelige steder, som ingen nogensinde kan komme, medmindre de er meget store fans eller kender nogle af spillerne. Eller, eller. Nu går vi ind i... Danmarks omklædning, og øh, det første, man tænker på, når man kommer ind, det er, at her lugter egentlig ikke af sådan en stor fodboldspiller. Her lugter faktisk meget, men det er så også lidt uden for sæsonen. Så kommer man ind i et ret stort lokale, som egentlig ser lidt kedeligt ud. Grå fliser, grå vægge, og så har alle spillerne et Ikea-skab med en lille, fin bænk foran. Og så hænger der de fineste små bøjler, så de kan hænge deres benskinner Ly Lyse. og deres øh, og sådan ja. noget. Må jeg spørge noget? Står der navne på skabene? Det gør der ikke mig, men jeg ved, hvor Martin Jørgensen er, fordi det er nemlig helt nede for enden til enden. Så nu sidder jeg faktisk... Jeg sidder faktisk på Martin Jørgensens bænk lige nu Og øh, jeg kan sige, at han har kun torbøjler Hvorimod nogle af de andre, de har Mange, så man måske selv gætter sig til, hvem det er, der har Utrolig meget tøj, de skal hænge op Er, det, er der så sådan nogle bedlere af kæresten og nogle nøgne damer og sådan noget? Men det er der nemlig det er også lidt skuffet over altså det eneste, der faktisk er her Det er en øh, stor sådan whiteboard-tavle, man kan skrive på Med nogle sorte felter over banen Og der kan man også forestille sig, at Morten Olsen her står og tegner og fortæller Og øh, så foran den her store tavle så er der noget, som jeg synes er rimelig luksuøst. Der er to store, er faktisk kæmpe store, sådan brune Chesterfield lædersofaer står midt ind i rummet. Louise, det vil sige, så kan man sidde i chesterfield sofaer og kigge op på den der whiteboard tøj der af Morten Åsen. Står der noget på tavlen? Kan du se, er der noget skrift? Man kan se noget taktikoplæg? Nej, men altså man kan se nogle gamle streger, og øh, jeg kan se, at det ser ud, som om at på venstre banehaldel, der skal de meget tæt op på et mål, og så er der en ude i venstre side, som skal stå klar, fordi han skal sparke ind over en gang man kan jeg se. Det holder det er det. vi øje med næste gang. Ja, det har vi gjort. tænkt på Men så bevæger sig derud, hvor det er virkelig interessant, altså der, hvor de nøgne, det er jo derude, hvor de skader. Ja, yeah. ja. Så kommer man ud i et rum der unger rimelig meget. Kan I høre, der er sådan lidt god akustik her? Ja. Yeah. Det er jo... Der har de noget, som er virkelig cool. De har en, en lille pool, Eller det vil sige, det er jo en kæmpe jacuzzi. Det er en kæmpe, kæmpe, jacuzzi. Der kan nok sidde 50 mennesker, hvis vi brinker dem op, som ved siden af hinanden. Oh. Og øh, så er der dyser nede i gulvet, sådan, så at de kan øh, sidde og få bobler mellem tæerne. Og så det skulle være meget lækkert. Og nu prøver vi lige noget. Prøv at høre det her. Kan det? Nee. Nee, hvad laver du? Nu, no, det er vand. Jeg kan ikke høre noget vand. Jeg har tændt for en af bruserne. Og for satan, Louise. Ja, jamen, det er helt skørt. Det er fordi, de har efterladt mig. De har efterladt mig fuldstændig alene i det her omfaldsrum, så nu kan vi virkelig lave ballade. Så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvor mange bruser er der egentlig. Jamen, der er kun 10. Og altså, med min ring til fodbold, så er det jo mindst én mand, som må stå og vente, mens de andre sæber sig ind. Louise, er der nogen mulighed for, at der er nogen steder, hvor du kan bore et lille hul, inden, og vi så kan sidde på den anden side, og se dem nøgne Næste gang, de går i mm, Nej. Det tror jeg bliver svært, men måske kan man gemme sig i jacuzzi'en, for den er meget dyb, så man kunne måske ligge der og så kigge op over kanten, når de står. Men der er faktisk én ting, som jeg lavede mærke til hende, som er meget morsomt, og måske også en smule uhygienis, det er, at hvis man går helt til venstre, ned ved alle de her brusere her, så er der simpelthen en lille piss. Der er sådan en lille pissbold, og den er ikke sådan skærmet af eller Den står bare over på væggen. Så det vil sige, at så kan man bare lige gå hen og pisse i badet, hvis man vil det. Og, og der er faktisk der er sådan en... Jeg har Louise været persuadet af, særskilt af afløbet, at I hører? Æh, ja, for det er sådan, at finder ind i væggen. har det. Louise, lige, Louise, inden du skal på vej ud af omklædningsrummet, og skal til at fortælle os lidt om ø, selve banen i parken, den er der er heller ikke særlig mange mennesker, der har været der på. Derfor er den også lidt hemmelig, og der ligger faktisk noget hemmeligt under banen, eller noget specielt under banen. Så kan jeg godt tænke mig at vide, hvilke stjerner har sidst ø, overnattet, om man vil, eller haft opholdsrum i de her ø, lokale omklædningsrum. Fordi det er jo ikke kun spillerne, der er der, det er jo også når der er koncerter i parken. Lige præcis den konkurrerende kanal, Zulu, lavede jo i øh, weekenden, der lavede de et arrangement, der hed Zulu Rocks for blandt andet Mary J. Blige og The Black Eyed Peas. Og øh, her i Danmarks omklædningsrum, der hang The Black Eye Peas ud. Så måske har Fergie fra Black Eye Peas siddet i Miteniørens i flerskab. Det kan være det er hendes støj, der Og på den anden side, altså på udebaneholdet, Romslaget i Skrumpen, nu i men der sad uh, Mary J. Blige, faktisk. Så uh, det er også fine damer, som de, uh, som de bænker i de her noget skrædderskrumpet sprog af. De. Og måske er der en af dem, der har urineret i det ved man ikke. De har det har vi da Der er lige én ting, jeg er nødt til at nævne, fordi jeg kan huske, at dengang der var i England i uh, 96, tror jeg det var, så var det jo af Italien, de der små prinsesser der, de klagede over Romslaget, fordi der ikke var hårdføre. Det er der heller ikke, men der er stik til dem. Og Italien, de kan bare komme og få bank heroppe, kan de også. <laughs> Sådan, Louise, vi vender tilbage til dig øjeblik, når vi altså fortsætter den lille backstage-rundtur i uh, parken i uh, København. Fordi, at der er faktisk noget helt specielt ved parkens græstæppe, som uh, Louise, hun er ude og, skal ud og undersøge med et øjeblik. Og så er de faktisk ved at stille op til, til en speedway-comprig, som også skal foregå i parken i uh, den kommende weekend. Det gør vi med et øjeblik her. Det første er Pesh Mode og glemt med et nummer, som hedder It's No Goods. Pæs -mult. Og nummeret, som hedder <laughs> It's, It's No Goods. Jeg har ikke glemt, hvad det hedder. Jeg er lige sådan lidt. Louise, du er stadig i parken. Det kan du tro, og nu er jeg rykket ind på selve stadion, hvor at, øh, der normalt er græs over det hele. Det er der i dag, fordi vi er stillet op til øh, til Weekend's Speedway Grand Prix. Og lige nu, der er de ved at stille en kæmpe ring op, og jeg tror, jeg står på selve jord eller det grus som de skal fræse rundt på i weekenden. Men, øh, men der er noget ret sjovt ved banen herinde, det er, at man ikke kan se det, jeg står ovenpå lige nu, ud over, at der er jord og grus og græs, så er der faktisk også 13 km ølledning, som løber under hele parken. 13 km? Hvor meget øl kan der være i de, øh, i de øh, rør? Altså, der kan jo være rimelig meget, hvor man går ud fra, men jeg ved, at faktisk lige nu, selvom at der ikke er nogen, der tapper nogen steder fra, så er der 5.000 liter i de her rør her. Og det, det er jo så sådan noget et gammelt øl, så det er jo sådan noget det, de er nødt til bare pumpe ud, hver gang de så skal i gang. Altså, man står til en koncert og har noget af den der 5.000 liter gamle øl, så den sprøjter de ud hver gang. Så det vil simpelthen sige, at de smider 5.000 liter øl ud? Ja. Det er ret meget øl, kan man men, men, hvorfor, hvor, hvorfor er det, de har 13 km ølledende? Altså... Når der så er så mange koncerter herinde, eller fodbold dernede, så kan de jo stille sådan nogle fadelsanlæg op stort set over det hele ved tribunerne, og også inde på banen nærmest, og så bare stå bare og taber øl til alle, så man ikke skal alt for langt væk. Men der er faktisk en ting, jeg lige nødt til at sige her, fordi de jo også stillet til det her Speedway her. Og hvis jeg skæver sådan lidt forsigtigt ud af højre øjenkård, så står der intet mindre end en Speedway-jente lige nu på tv. Blå, han står lige her på vanen. Louise, så gør du det nu, og nu går du hen, og så stiller du dig tæt op i den tøjning, og du op i nærheden af Ole Olsen, bare for at vi kan høre Ole Olsen stemme til dette Speedway Grand Prix, som en lille optakt. Er, du, er det der, Louise? Hvor efter der blev stille? I virkeligheden er Louise måske blevet smidt ud af parken. Louise? Louise? Jeg ja, er her, kan høre mig? Ja, ja, ja. Ja, det, det lyder som om, at det tekniske indstyr, som du har med din uh, rapportofon, den er lidt, der er en løs forbindelse. Jamen, jeg tror måske, det er noget med, at den ikke kan klare at være inden... Men den... det tag om også Olsen, nu... så nu er vi altså med på, på TV Danmark i aften, der kan I se bag om Ole Olsen til interviewet. Se programmet ja. Louise Wolf bagom Ole Olsen <laughs> ja. i aften på TV Danmark. Og så øh, vi vil vi godt sige tak for din reputage, Louise. Ja, det var dejligt. Velbekomme. Det var der så lidt, ikke, Rosa? I morgen, der er Louise er faktisk på vej ud til det, der hedder frimorloge. Ja, det glæder jeg om, okay. Et sted, hvor man overhovedet normalt ikke kan komme ind. i stedet ja, for at sætte lidt overskrifter på. Nogle sure, gamle, hemmelige mænd render rundt. Hør, om det er sådan, det forholder sig i morgen, når øh, vi sender endnu mere backstage fra København. Det, som hedder lige steder. <laughs> og udelevis med man binder os på mund og hånd, så var det danske The Collins of for a while. Og med det, så siger vi jo tak for i dag. Er det ikke rigtigt? Jo, det er faktisk det, vi skal nu. Skal vi ikke bare sige tak, og så sige, at vores hjemmeside er det-k-fransk. Og der kan man altså gå ind og, og skrive med en masse nye idéer til programmet, historier, som vi skulle undersøge, ris og, og meget andet. Det kan man via vores hjemmeside, og det kan også godt på fransk snabbt af hvert det Og så kommer vi jo frygtløst tilbage igen i morgen, hvor vores. Øh, jeg glæder mig meget til at besøge den anden Anders, ja. øh, som vi bliver fuldtallet i morgen. Og øh, så øh, skal Lundtil ud til, øh, til frimordene også i morgen. Det glæder mig også til morgen. Og så er der jo en omgang lokalmester og meget andet. Lyt med senere i dag, når Monkey Business også sender det her fra parken i København, nemlig Ørstedsparken. Og med et øjeblik, der er der betrænede her lige efter dem, der er Lisbeth Østergaard klar med som radio. Og det frem til morgenyderne, der, der er det Where Are We Runnin' med Lenny Gavits. Where Are We Runnin'. Som sagt, så er vi tilbage i morgen, og med et øjeblik er Lisbeth Østergaard klar. Her er betrænede her med Sara Estal. Klokken er 12.